Ya Rasulullah. Adakah kami satu waktu nanti akan bisa bertemu, berjumpa denganmu? Mencium tanganmu. Mencium keningmu. Meluk dirimu. Berjalan bersama hidup di antara para sahabatmu. Ya Allah, ya Karim Azim, ya Rabbana Alamin, sudoakan bangkit kan kamitah teliwai sayyidina Muhammadin berdiri dalam barisan yang sama bersama Rasulullah saw. Ya Allah ya Rasul, siapa yang tidak pernah akan jatuh cinta kepada Rasulmu? Seorang yang gitu amat akrab sikap dan perilakunya dikenal bukan karena wajah. Sampai-sampai ketika ada orang yang ingin menggambarkan Urasul Betapa sakit hati ini Terguncang dada ini Marah kepada Allah Benci kerana Allah Ingin memerangi kepada Allah Tapi ternyata itu adalah bagian daripada ujian cinta ini kepada mereka Ya Rabbana Ya Allah Ya Karim Engkau tidak salah Ketika engkau gambarkan dalam Al-Quran Wa innaka la'ala khulqin azim Dan setelah ada dalam dirimu ya Muhammad Akhlak yang agung Allah mengatakan akhlak yang agung Maka tidak akan pernah salah ketika kita mengikuti jejak beliau Pola fikir dan perilaku beliau Bahkan kita mencintai beliau InsyaAllah